rådet planerar att döda jesus kapitel 11 verserna 45 till och med 57 45 Många av judarna det som hade gått ut till maria och sett vad jesus gjorde kom till tro på honom. 46 Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad jesus hade gjort. 47 Ersduprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken. 48. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. 49. En av dem, Kajafas, som var överste präst det året, sa till dem. Ni förstår ingenting. 50. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. 51. 51. Detta sade han inte av sig själv, utan som överste präst det året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket. 52. Och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. 53. Från den dagen var det fast beslutna att döda honom. 54. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan drog sig undan till Ephraim en stad i området nära öknen och där höll han till med sina lärjungar. 55 Judarnas påskfest närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. 56 De sökte efter Jesus och sade till varandra där de stod i templet: Vad tror ni kommer han verkligen inte till högtiden 57 Men överste prästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom